Festett pajzsokat aggattak az ablakok közé és a terem oldalaira. Ezeken látható volt a turulmadár, amely a pogányidőkben az Árpád nem tisztelt családi állata volt. Mert úgy hitték, hogy a nagyemlékezetű emlékezetű álmos vezérnek egy titokzatos turulmadár volt az atya. Amióta Géza úr keresztény hitre tért, ezt a pogányos tobaságot már mondani sem volt szabad, de a turul megmaradt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 A Kende trónszéke mellé kisebb, magas támlájú széket állítottak. A karosszékben ült Géza úr, mellette a másik széken Sarolta asszony. A nagy másik oldalán István állott. Ünnepi fehér lovagi öltözékben, piros csizmában és égköves, egyenes lovagi karddal. főt volt, barna haja vállára hullott. Sarolta asszony oldalán álltak István hugai a négy leánygyermek. A terem egyik oldalán, kopjás palotások sora előtt, Pázmán úr, a palotások ispánja. hund úr, Pázmán öcse, aki szintúgy régi, kipróbált vitéze volt Géza úrnak. Mellettük még néhány idegenből jött lovag. Velük szemben magyar vitézek, bajussal és görbekarddal. Az ajtó két felén papok. Élükön Astrikapáttal. A menyasszony megérkezése ünnepi szertartás volt. Géza megparancsolta Pázmának és Astriknak, hogy olyan legyen, mintha egy napnyugati király fogadná fia menyasszonyát. Az ajtó kinyílt. Odakintről kürt hangzott fel, és belépett a Bajor herceg követe, nyomában egy pap.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 Halem azután riattam, vette tudomásul, hogy mindez jó, és végre egyszer visszaadta a csókot. Akkor István a szemébe nézett. Azt mondtad, Gizella, hogy imádkozol, értem. Az imádság helyes, de hogyha egyszer igazán szeretsz, minden napon kely újra küzdelemre a kísértő a parázna szerelmek édes ízű emlékeivel, szűj gyermekeket, mint az ősanyáim, így mondta az atyám.